Halle, dit is Those Were The Days van Mary Hopkins en wie zou so sê, daas week of die laaste keer of die laaste jaar of jare <laughs> gebruik ek een ander een van haar en uh, baie dankie Janie van die Jagdkamp wat vir my hierdie uh, weergave van Mary Hopkins is liekie gegeet so ek het a change in, uh, in inleidings liekie Ek het net begin een gat volraak vir die ander ene, <lacht> net betijds, en dan ja, het ons ook een, een formaat wat ek nog nooit vooreen gedoen het op hierdie uh, program nie. Ek gaan vandag vir julle uh, uh, enkele uh, kunstenaar, sal nes maar sê, Chung Zan is die ouse naam, en weer die ouwe die kitaarspeelers Erik Kuzan, En verder kry mens geen, geen informasie, maar ek het om raak geluister, iwers, op uh, Facebook of hou ook al en man, ek hou van sy stil, uh, lekker kitaarmusiek, ek gaan een klompie, uh, ek denk ek het so 12 van sy liekies ingesluit vandag, so uh, verskoon maar as jy nie baie van kitaarmusiek hou nie, maar Ek sal daarom afwissel, elke tweede liekie sal ek uh, uh, een van syne speel. Nou, die ander ding is, dat ek het so dier die week het ek ingestaan vir, uh, vir Hanlie en vir uh, André met hulle twee programme uh, iets van alles en dan ook uh, die ander een was hiervan hou ek. En daar het ek iets getraai, ek het uit my boek van uh, feite dag uh, my, my feite dagboek die boekse naam is Trivia Dagboek het ek <coughs> uh, extracts gevat en ek het aan julle voorgelees, januari met die een program en februari met die ander program nou, vandag gaan ek nie, nie maart doen nie ek gaan uit my ander boek Julle sien in die ochende, ek sit kouts op, elke ochend, of uh, hoe sal mens het sê, uh, Jan het my recht gehelp daar, hy sê dit is aanhalings van sekere mense, en uh, nou gaan ek vir elke plaat wat ek vandag speel, gaan ek een van die aan aanhalings uit my wie het dit gesê, dagboek, wat ek ook gepubliseer het. Nou kom ons skop sommer dadelijk af, en ons schop af met Leanne Rimes en ja, sy het die sy is een van daar mense wat een one time uh, heat gehad het en daar die heat is I can't fight the moonlight en die uh, aanhaling wat ek by haar plaat gaan sit is uh, dier Confucius, hy het met baie dinge voor een dag gekom. Nou, hy sê, om te, onder, om te kan onderskui tussen wat jy weet en wat jy nie weet nie, dit is ware kennis. Rhymes, prachtige Likie daar dier hulle gesing en uh, ja, daar sê Hanlie nou net dat sy is ingeskakel en uh, ek weet sy is gereeld ingeskakel en ek weet sy geniet die muziek en dan ook het ons uh, man, dit was vir my surprise hello vol uh, Phil Crosswhite en Lindy, daar van Northam uh, dit was vir my verrassing om jylle te hoor en uh, dat jylle sê jylle luister ook na die program, ek hoop jylle geniet het en uh, ja, vertel die ander mense daar rond ook, uh, laat jylle ook inskakel en dan oké okay, Louisa ek weet jy sê, jy gaan luister en uh, Joy shortley daar van Kyf uh, Creek in Amerika uh, jy mis nie een program nie daar sien ek jy gesels ook nou saam, en, uh, ja, kom ons stap aan, en ons kom nou by die eerste ene, van die Studio Chinzan, Chinchan, whatever, uh, en dit word ges, is, die kataar word gespeeld dier een ou genaamd Erik, en soos ek sê, dit is die enigste informatie, wat ek oor hierdie mense het, maar ek dink, jy weet, sê jyse uh, prospectieve informatie, kunstenaar wat wil gaan sing, enzovoorts, enzovoorts, en uh, jy soek backtracks. Man, hierdie ouse muziek sal vir jou die eh, nieuwe oh, of die, die, die, daar is so baie liekies. Ek het vanochtend door 177 van hulle gegaan, van die liekies wat hy op hierdie manier, uh, is amper soos, uh, wat noem ons hierdie goed, karaoke uh, liekies wat hy uh, sonder die, die sang uh, opgeneem het en dan sit hy dit op uh, Youtube en so as jy uh, uh, achter of background music nodig het gaan soek jou song en sing om nou die liekie wat studio uh, hetje in zijn en vandag ons, uh, wel eerste voor ons doen is Crying in the Chapel kom ons kyk nou wat is die gezegde wat saam moet of die nie die seg, gezegde nie die aanhaling wat saam met hierdie liekie gaan dit is Albert Einstein wat gesê het ons kan nie ons probleme oplos met die selfde denke wat ons gebruik het om hulle te veroorzaak nie aha so, dit kom van een slim man hier kom my studio chanzan en I saw you crying in the chapel Music Allee, daar hoor julle nou die trant van hierdie Chinzainse musiek en uh, soos ek sê, ek hou van die type goed wat hy speel en van die trant wat hy dit inspeel so daar is nog een heel klompie van alam te kom ons stap aan op die speelhuis en uh, ons kom nou by weer een normale, normale plaat, sal ek sê, uh, wat gesing word, en nie net die uh, kitaarspel nie, uh, die uh, aanhaling, Oscar Wilde, en Oscar Wilde was ook een oud van vele dinge, hy het baie dinge gesê, en hier sê hy, ondervinding is die dekmantel, wat ons gebruik vir die foute wat ons begaan, denk een bykie mooi daar Delikie, The Sweet en ons luister na Fox on the Run 1975 How about, How about so Fox on the Run <laughs> Columbo on the Run A big race sweet, en hulle sê, fox on die jakkels is bezig om te haarkloop. Daar is so iets met uh, wat is het uh, the something fox uh, nee, wacht, ek gaan nie ees probeer nie. Uh, ek weet, al die letters in die sinniekies the fast fox, the did something, ek weet nie wat nie. Uh, en uh, die uh, sinniekie bevat al die letters op die uh, keyboard van die uh, uh, wat die mees het rekenaar of van die tuk machine dan uh, tuk machine hoor ek gaan nou uit uit, maar ja the fast fox ek, uh, ek sal hom gaan opsoek en sal ek julle se eendag wat die sinnetje is wat al die letters van die alfabet bevat ons stap aan en ons kom by, ons is weer by Tjindjane en hierdie keer is dit Man, waar is jy? Francis, luister jy? Hier is jou Likie en die Likie sy naam is natuurlijk Seiler en nou Aristotel nog een oe, wat baie dinge te sê gehad het en wat baie male aangehaal word en die een wat hy vandag met ons deel is die siel dink nooit sonder een prentjie nie het was my skoonpa sy wat sy so mens sê, filosofie hy het voor hy enige taak aangepak het, het hy is voor my prentjie dag. sy werkers het om basprentjie genoem <laughs> nou ja Die seil dink nooit sonder 'n prentjie nie. En uh, studio Chenzang, ons luister na Sailor is nou een lekker ene, jy sê, ek dink jy ou sal lekker dans kan hou Jy weet, jy sal nie gaan sit nie, jy sal nie uit sit nie, jy sal elke liedje wat hy speel sal jy aan hou daans en dan Jy moet my laat weet hoe hou jy van die ou uh, Jy weet, ek, ek, ek, ek persoonlik het een kans gevat om om sommer in te druk Jy sal so baie van hom en, uh, en, Maar te hoop jy like hom Ek hoop jy like hom <laughs> En stap aan en ons kom nou weer by uh, Likie van Joanna Field Joanna Field uh, En die Likie is Goodbye John I Love You En hy is nou weer uh, uh, Likie, of oh, ok, ek sien, ek sien wat sy uh, Wat sy naam uh, Hanley sy sê vir my sy oorstemme, terwijl ek uitsa, jo, ja, nee, uh, ek sien nou eers, sonder dat ek achtergekom het, door een kant, staan so een ou portable radiokie, en hy is aan. Ja, dit is waar het vandaan kom. Ok, kom ons kout, of ons uh, haal aan, Thomas Jefferson, en, uh, Ek kom alles uit my boek uit, wie het dit gesê, wat ek ook in 20, uh, was 2021 gepubliseer het. Maar okay, ek baie van hulle, het julle nou al gehoor in die ochende, plaas ek uh, uit die boek uit, plaas ek uh, van die segoed daar so. Maar uh, ek, ek, ek, ek doen, met die program vandag doen ek januari, januari sê, wie het dit gesê, en nou Thomas Jefferson Eerlikheid is die eerste hoofstuk in die boek van Weisheid ja, kou daar ons luister na Joanna Field en sy sê goodbye John I love you as het nie A is nie dan sit B ek het dwars dier daar die plaat het ek ook nou alweer my mic angelos. yes maar ek het daarom die ander enetje ene in ene nou afgesit so, die ander dingetje afgesit so uh, ja dankie Hanlie dat jy daar is om my um, elke keer te waarski wanneer dinge fout gaan anders sal mens aangaan en aangaan en jy sal nooit weet die ander mense kan jou nie hoor nie of hulle, jy weet, ensovoorts uh, ek moet gewoon trak daaran nou Alida uh, van uh, uh, uh, Ristenburg Alida Stein, sy sê sy like ook die oumerie kitaar en uh, man ek wens ek kan meer uitvind van hom al wat hulle sê, sy naam is Erik en verder niks eenheid neem self op in sy studio en sy studio sy naam is Chin Chan waar dit anders waar, wat er landtijd is niks uh, verder uh, lap hulle uit oor die ou nie en uh, ja um, dink julle die vorige liekie was so Uh, gevonkvaai ge met die echo dat uh, ja, kom ons doen het, kom uh, sy stel voor, uh, hand die stel voor, laat ek weer speel. nou hoekom nie kom ons doen het dan, hier kom hy weer, en hierdie keer sonder aanhaling, ek speel net die lekkie, lekker luister, hierdie keer sonder die microfoon wat aan is <mys> sy vir twee keer in een rij het hierin en Joana Field gelijk geluister. Ek dink sy is van Springs, as ek recht onthou en haar uh, noens van was so soos Libbe. Iemand kan my recht help, maar ek dink uh, ja, ek heer het. Ok, ons stap aan met ons program en uh, nou dit knip een van die achterste liedjes nou af. En uh, ons is weer by die kitaar ook uh, en uh, en die liekie wat hy van ons gaan doen is I can't help falling in love die ou wat gesê het vriendskap is altyd soete verantwoordelikheid en nooit geleendheid nie Khalil Khalil Jebraan was die ou geweest. Uh, ja, dit maak vir my sin dit is uh, waar, baie waar woorde wat hy daar spreek vriendskap is altyd soekte verantwoordelikheid en nooit een geleentheid nie baie mense wil het gebruik as een geleentheid, man is nie wat jy weet nie, dit is wie jy ken uh -uh. jy moet nie jou vriendskap met mense misbruik nie kom ons gaan aan en ons luister I Can't Help Falling in Love I can't help falling in love with you. Ja, betekent hier kan jy dit nie keer nie. As die haiepeilkie van Tjopido jy op die rechte plekke tref, <laughs> dan is jy verloore mens. Uh, Corina van Linde, ek sien jy sit op Nieuweland. Nou, wat gebeur daar? Wat, wat, wat, wat? Is dit uh, ons dames cricket mense? Ek sê, ek is baie trots op die spanietjie. Uh, hulle Uh, gaan nog groot hoogtes bereik en uh, ja jy uh, moet ons een bykie op hoogte breng of, of ons net sê wat gaan daar aan en uh, dan uh, het Louisa gesê sy is ook bezig om te kyk wat ever daar op uh, nieuwe land aangaan en ek neem aan dit is die dames cricket uh, laat weet ons toch maar Ons stap aan en ons kom nou weer by uh, die gezegde is Henry Ford om saam te kom is een begin, om saam te blij is een vordering, om saam te werk is sukses. Slim mense, wat al hierdie goed is uitdink en as hy dit een keer gesê, ek kan diezelfde sê, niemand gaan achslaan daarop nie, jy weet, <laughs> maar komende uit hierdie mense se monde, dan is dit a quote dan is dit a, a, a publish, wat a publishable, publishable, kult, wat vir die nageslag gelos moet word, uh, en uh, ja, dit was Henry Ford geweest daar, nou die volgende lekkie is, kie Sakamoto en hy is Soekie moeilijkheid nie die Likie, sy naam is Soekie Yaki Ok, ons luister <tied music> uit die gefluiterei dat my sommer denk aan the happy woesler uh, ek het om sommer klare noot te gemaakt hy is op my volgende program, happy woesler die, die volgende liekie van Studio Chinzan is uh, my happiness en ons Harry Truman het gesê, dit is ongelooflik wat jy kan vermag, as jy nie omgeef wie die krediet daarvoor kry nie. Ja, jong, uh, ask me, ek het, wel, uh, <lacht> wacht, kom, ons bly liever stil. <lacht> net, net nou, net uh, nou, Harry Truman, uh, het hy gesê, en Studio Chin Chan, eh, uh, doen. My Happiness is die van Vicky uh, Leandros is dit? Kom ons luister. is vir my een van die mooiste melodie daar die ene uh, van uh, uh, Wieke Leandros wat dit sing My Happiness wat kom nou by uh, hierdie uh, liekie wat nou gaan speel nee, is uh, geskryf door die ou wat hier die kwotatie vir ons gegeet het Of hierdie, oeps, sê ek alweer kotasie. Jannie het my recht gewys. Uh, hy het gesê, dis nie een kotasie nie, dis een aanhaling. Nou hierdie aanhaling is een Charlie Chaplin wat gesê het, uh, die meest tragische ding wat ek my kan voorstel is om gewoon te raak aan eliksjede. Hy was een die diep ou eindelijk geweest hierdie Charlie Chaplin In die volgende likkie is ook dier hom gecomponeer die muziek en die lirieke. Kom ons luister na Charlie Chaplin maar die vrou wat het sing is Petula Clark, die een by die prachtige uh, helder en sterk stem Petula Clark en die likkie sy naam is, ek wil het toch eendag ook oorslaan en dit my program sy thema likkie maak This is my song van Charlie Chaplin. Kom ons luister, hier kom hy. Why is my heart so light? Why are the stars so bright?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 Eternity Prachtig en sy syng het net so mooi en uh, dit was Charlie Chaplin's This is my song. Ek het hier nog ene wat ook dierom geskryf is. Ons sal net nou naom luister want ons by Nick King Cole kom hier nader in die einde. Uh, kom ons gaan aan met die program soos hy is en ja kom ons luister gauw hierna You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Gloor het as jylle wil of nie. Ok, <laughs> nou kom ons in. Dit die beste program ook oor. Stem jylle met my saam? Uh, <laughs> uh, ok, ons is weer by Studio Chin Chin and don't forget to remember is die Bee Gees is een leekie wat hulle van ons gaan breng en ek hoor daar op Nieuwe Land gebeur daar die SA hulle uh, is in die semifinaal Women's T20 World Cup op Nieuwe Land. Ei, ek gaan nie, as hierdie program klaar is weet julle waarom toe gaan ek. En, maar, maar ek wil nou nie my luisteraars weghaan weg ja, laat hulle ook nou gaan kyk en my hier alleen loos nie. Hey, luister Jesla, of sit tenminste die program aan in die achtergrond, dat julle kan luister en kan kyk. Oké, okay. uh, kom ons gaan aan en ons sê, die volgende is Chinchan, don't forget to remember, en <coughs> die ou wat gesê het, Lau Tzu is die ouse naam Lau Tzu en hy het gesê he, as jy nie die richting verander uh, as jy nie die richting verander nie mag jy dalk opeindig waar jy nie op pad is Aha, so maak seker dat waar jy nie ook al op pad is, die rechte plek is of die rechte doelwit is Don't forget to remember... forget to remember van Chen Chen. <laughs> vandag so baie van Chen en julle het nog nooit voorheen van hem gehoor nie. Maar eh uh, hy is die moeite waard To take note of, you weet, eh uh, ek ek persoonlik dink so en ek hoop julle dink ook so. In ver is hy terugvoer uh, die mense hou van daai kitar, en hulle hou van die uh, trant, trance. Ja kom ons stap aan en ons kom nou weer by die siekers. Uh, en hulle, hulle liekie wat hulle vir ons gaan doen is Morning Town Ride en die aanhaling uit my boek uit wat saam met hulle gaan is ons het 40 miljoen redes om te val maar nie 1 verskoning daarvoor nie. Aha, en dit is gesê dier Rudyard Kipling, hy is ook een oud met een hele reeks sê dinge gewees, en nou Joy, sy val op nou hier in die poë poëtise uh, geledere in, en sy sê hier sy ge uh, gezegde wat ek gepubliseer het, en dit is, attitude is a matter of choice, not chance. Ok, as jy een houdinkie het, dan is dit uh, jou saak en nie uh, natuurlik nie. Ons luister nou na die Morningtown ride van The Seekers met die prachtige Judith Durham sê, The Seekers, en dit was een van my ginslim. Ek hou van hulle twaalfsnaar kitaare, wat altyd hulle inleiding speel, en dan natuurlijk hulle sangeressie. So klein petite, het lyk of jy haar onder jou arm kan vat en en, en wegloop. <laughs> Met haar, uh, is, asof mens wil sê, ek wil ook een van die hee. Nou ja, <coughs> Studio Chin-Chan kom ons kyk. Ja, kom ons kies hierdie in, en hulle doen een Jim Reeves volgende, en hierdie Jim Reeves wat hulle gaan doen is, he'll have to go. Nou, die uh, gezegde is a, van een onbekende oord, ons weet nie waar dit vandaan kom nie, uh, so, maar die ouwe het gesê, dit is ook een baie waar ene, en, en uh, iemand wat behoort krediet te krijg om so te kan sê. kunsmatige intelligentie is nie opgewasse teen natuurlijke dwaasheid nie. Dit is nou vragies baie waar. Idiote. Uh, kom ons luister na Jim Reeves. You'll left to go. Put your sweet lips a little closer to the phone. baie mooi gespeeld daar door Studio Chin-Chan en uh, dit was een van uh, Jim Reeves sal ek is, have to go Judy, ek sien jy is ook ingeskakel jy is op soveel plek jong mens, weet nooit waar bevind jy jyself hy jy sê in uh, Picasso, jou studio uh, kunstestudio sal ek sê daar in, wat noem ons dit die plek in Pretoria Centurion of Is jy in die kaap of is jy, uh, ja, ek sien Motti, Motti, jy is ook ingeskakeld uh, en jy is bezig om te tik, ek weet nog nie wat gaan jy sê nie. Dan, uh, uh, ja, ek sien uh, Judy, uh, uh, wat is haar naam, uh, Hanley, sy sê, sy het hierdie mense begin o, of probeer opsoek op uh, Google en sy kry hulle nie maar uh, ek, ek het so klein spelfoukie daar, is Chin Chan en nie Chin Zen of Chin Can maar in elk geval uh, kom ons luister verder en hierdie keer het ons weer vir Petula klaak en uh, ek het nog twee van haar, die ander ene wacht nog en hierdie ene is Where did we go wrong? Ook met die krachtige stem van haar en uh, wat is die se dinge wat saam met haar gaan uh where, where, where did we go wrong wag ek slyk my ek het hom nie op my uh ek my weralt nee ek kry hom nie nee op my spelers, ah, kom ons kijk, hier is sy man, joh, en sy, haar gezegde, is, uh, van uh, Thomas, Tim, Thomas E. Edison, en dit sê, ek het nooit misluk nie, ek het slechts 10.000 maniere gevind, om, uh, wat nie sal werk nie, haha, <laughs> ja, nee, dit is as je experiment na experiment doen, Uh, dis nie een failure nie. Jy vind net nog een manier wat nie gaan werk nie. Petula Klaak sy syng Where did we go wrong? that we go wrong sê Betsula Clark en uh ja, wow, ek het hier nou so die mekaar geraak op my uh, op my lys dat ek uh, weet nie meer waak trek nie. Ek weet die volgende en ek moet weet van uh Chen En oké, okay, kom ons maak hier eene sy volgende liedjie. En uh, Dit is uh, wie die oh, Barack Obama het die, die seding uh, kwijt geraak, die uh, nie kwotatie nie, die uh, aanhaling. Ok, veranderings sal nie gebeur as ons terug sit en wacht vir iemand of die rechte tyd om die verandering te bewerkstellig nie. Ons is die verandering waarvoor ons wacht Ons is die verandering wat ons soek. Hoe is die verwijsheid? En ek dink dit kan nogal baie, baie van toepassing raak hier in ons land. Ja, as mys verandering wil hee. Studio Tjen, uh, ek dink hier is uh, wat, uh, Roy Orbison wat hulle gaan doen en uh, dit is California Blue. Wilson Silikida van Studio Chinzan en uh, ja uh, California Blue nou die volgende ene is ook een blue, maar het is Afrika Blue en dit kom van Claire Johnson en Mango Groove uh, en hulle sêding kom van Ernest Hemingway ons allemaal ken om en ons weet hy was een van die manne wat ook baie te sê gehad het en Hier sê hy, die beste manier om uit te vind of, iemand, of jy iemand kan vertrouw, is om hulle te vertrouw. Aha, maak nee. Kom ons luister na Ernest Hemingway met in Mango Groove. Och, haha, na Ernest Hemingway. Hey, I wonder of hy kan sing die ouwe. Mango Groove met Claire Johnson doen vir ons. Afrika Blue is een prachtige leek. Ek, sy sy syng vir my die mooiste sy so whisper. Jy wil luister net hierdie mooi huisper wat sy het. spulke dame wat nooit hier bereik het wat sy kon bereik het nie, deens, weens die uh, beperkings op Zuid-Afrikaanse, maar sy het in die buitenland te groot gevolg, vooral in Frankrijk, as ek rege onthou, en uh, ja, sy het soon toe gegaan vir die tour daar en die mense was absoluut mal malwaara, en uh, ja, Claire Johnson, prachtige, talentvol, en, eh, uh, nou oh ja, Joy vreet my nou uit en sy sê ek het nie van die spot vandag nie nou ja, ok, toe gaan krap ek gauw vir ons geënetje uit en uh, kom ons luister gauw dan, nou, ek het om al uh, baie lang terug opgehaad hierdie ene, is van Wackhead en kom ons hoor Hallo, Jacob Kies hier, I'm calling you from uh, Telkom, I need yeah. to just quickly capture your address quickly, again please sir. alright What is the address here? It's Sydney on 7. Yes. Bargh Street. B -A -K. No. Bargh -E Street. <laughs> B-A-C-K. No. B-E-R... Just, no, just tell me the name. What is the name? Bargh. Big Street. Big... Okay, I got it. No. Big Street. No. Big... E. No, it's... Um... Bag. Yes. Bag. Yes. Like a Versace bag. <laughs> no. Like a, a Louis Vuitton bag. No, not a bag. No, it's Afrikaans. It's park Street. You know, B for Bravo, E for Echo, R for... ...Gilomi and G Bravo e. Echo Street. It's just four <laughs> letters. Four letters. But, say you've given me one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. No, 10, B, E, R, G. That's all. Eh? okay uh maybe you know no i think i should how can you not hear me when i say just four letters uh, are you eating at the moment eh no okay because your uh, pronunciation seems a bit clouded it's not because it's rude to eat and talk sir i'm not eating are you management i am how right? did you get there? Uh, I was promoted I'm a business person Okay Yes My English is very good Okay I am English Okay It's my first language Yes Okay I'm speaking loud and clear on the phone Because it's a simple word A great one learner can spell that word So why can't you spell it then sir <laughs> I am spelling it b e r g How difficult is that Say take the food out your mouth It's not in my mouth Oh. I think you're rude. But you Good have... Yo, Lizette. Oh, s***. <laughs> <laughs> <laughs> oh, are you serious? <laughs> Hold on. Hello? Hello, it's uh, Jacob and Kies again. Yeah. Sorry, the phone seem to cut out there You see, that's what happens with cell phones It doesn't happen with telecom No, I put the phone down <laughs> ah. Because I'm busy working I can't spend the whole day I'm busy driving I can't speak now No, you can't speak most of the time That's the problem <laughs> You know what? <laughs> yes you, like You're telling me I can't speak properly I'm the customer And you're telling me I can't speak properly Sir, so, nothing to be embarrassed what about What happened um, Yo, is it? Uh it's actually Nicole Armie his, his uh father's um Oh, the stepmother. Yeah. He's serious now. I think you should just give him a couple of minutes to cool down and then you can call him again and tell him it was a prank. Okay. She's bugging out She's bugging out Hello. Hello, hello Mr. Filjun. Yes. A oh, whackhead Simpson. What? <laughs> Your stepmom has put me up to this, dude. Seriously? <laughs> <laughs> <laughs> uh, I'm telling daddy about Stepmommy <laughs> Wicked, wicked Stepmommy <laughs> Yeah, yeah, your stiefma can you hold deep in the difficulty of No, nee, so it can cause you to you, lose your heart more Now yeah, let's move on Enjoy, are you not happy? there, that was your funny spot for the day. Uh, ons beweeg aan en ons kom nou by, weer by Stereo Chinzan, dus hulle probeer, of, of hulle beert en hulle doe weer vir ons een Jim Reeves. Uh, of nie, kom ons laat hulle vir ons sommer a a bad boon doen. Ok, hier is een aanhaling van Oprah Winfrey, en die, sy sê, verander jou wonde in weisheid. Kort en sweet, ha? Dit maak sin, ne? Ok, kom ons luister na Love Letters in the Sand van Pat Boone, soos gedoen dier Studio stek op julle hande, as julle die fout achtergekom het. Wat het ek gesê? Pat Boone met Love Letters in the Sand het was toe Jim Reeves met Adios Amigo Ok, man tot Champions Maakfou kies moet nie, moet nie, moet nie uh, opgewonde raak nie uh, ons kan syke dingetjes rechtstel. Volgende het ons weer vir Petula Klaak die vrou met die harde stem, of met die uh, krachtige stem, en hierdie keer sing sy nie, this is my song nie, sy sing, the song of my life, en uh, ook een prachtige ene, en kom ons luister, wat is die quotasie, of, uh, is die, ook aan met quotasie, die aanhaling, a man, <laughs> a man, <laughs> a man wie is a vrou, sy ouderdom akiraat skat, mag telk intelligent voorkom maar hy is nie baie wees nie ja, en dit is le soul wat aan die enige denk het betjoelik laak sy song of my life so mooi Petula Klaak en sy het gesing, this is the song of my life nie he ja yeah. ja, <laughs> uh, yeah, this is the song for my life of sweet so ja, um, yeah, ek sien daar kom uh, Amersfoort, sy kracht ook nou net aan en uh, het lyk my Susanne is saam met ons en uh, Motti uh, van uh, Motti de Kok daar van George, jy sê, jy sluit hierdie maand van liefde behoorlijk af met hierdie prachtige muziek. Ach, dankie, motie, jy sê, jy laat my nou so bloos. Uh, persoonlijk dink ek is mooi muziek, maar uh, hey, so lekker as jy dit sê, sê dit weer en sê dit weer en nog een keer. <laughs> ek is blij jy dit Dit is wat het vir my so lekker maak om het uit te saai. Uh, Oké, okay, Judy sê, sy is nie in... Picasso, uh, sy is by haar huis, so sy in Centurion, ok ons stap aan by die program dit staan, einde sy kant toe en uh, ons is nou weer by die studio uh, muziek, hulle kitaarmuziek en die een wat hulle vir ons gaan doen is die French song van uh, François Hardy die uh, French song En, uh, ja, Karl, Karl Marx die, wat was hy, hy was een uh, rus, hy het gesê sociale vooruitgang kan gemeet word door die sociale stand van die vrouwelike geslag ook waar, ook waar uh, sal, wat, hy was moes een rus en hy het moes nie so, uh, sociale stande gehaad of so nie As ek reg onthou, so snaaks dat 'n so 'n of so 'n aanhaling dan van hom af sou kom. Maar in elk geval, dis hy wat dit gesê het en ons gaan luister na 'n French song. die klank is dan maar prachtig, ek hou van, je weet, aanvankelijk het ek gedink is een van die glygitaare, wat noem hulle de pedalstiel uh, gitaars, maar toe ek om sien speel, toe sien ek hy speel op een gewone stalsnaar, uh, elektrische akoestische gitaar, en uh, ja, en uiteindelijk, uh, je weet om die manier te speel wat hy speel, is eindelijk vrek makkelijk, dit is net om die dientie te piek en uh, dit is rechtig nie moeilik nie en ek is verbaas of ja, laat daar nie meer sylke kunstenaars is nie, ek weet die shadows het gedoen en uh, ek hou van dit, ek hou van dit ek, uh, uh, wel, ek het so nog iemand gekry wat nie daarvan hou nie, so enjoy ons stap aan en ons kom nou by die een wat ek gesê het <coughs> dier Charlie Chaplin geskryf is, jylle sal het nie geloen nie, en dit is die ander ene, wat uh, ons het net toe geluister, This is my song, en nou luister ons na Nat King Cole, en die liekie wat hy vir ons bring, is Smile, en het jylle geweet, dit is dier, dat die hy ou geskryf, dier, uh, wat het ek gesê, uh, Charlie Chaplin, ongelooflik, die man was baie diep, Oké, okay, kom die gezegde, kom uit die boks koning, uh, Mohammed Ali. Hy het gesê, die man wat op 50 jaar die wereld die selfde beskou as wat hy het op 30 jaar gesien het, het 20 jaar van sy leven gemors. <laughs> so waar, so waar. Net King Cole, sing vir ons A Smile.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 be ever so near that's the time you must keep on trying smile what's the use of crying you'll find that life is still worthwhile smile That's the time You must keep on trying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 sy, nog een product van Charlie Chapman, die grapjes uh, wat in die silent movies al uh, vir ons vermaak het en op een heel ander manier. Nou uh, studio Jan Jan en hulle doen John Danvers Annie's song, ek sal nou bykie uh, my voet moet neersit en vinniger dier die liedjes gaan. Ons is byna byna Ty, ty, tyd, tyd, tyd, tyd, oké, en die uh, sêding is dier Bill Gates, hy het gesê, jou ongelukkigste klient is jou grootste bron om vanaf te leer, baie waar van een groot groot bezigheidsman, stereo zijn tjen, of speel vir ons Annie's Song, lekker luister, was uh, o, om persiek Donovan, wat is jy so dan? Ach, help, Dave, of iets, sa, so, wel, in ene kies het was sy Likie Annie's song en hy het geskryf vir sy vrou. Uh, oké okay, uh, in the year 25 25 is uh, dier Ziger and Evans ges, uh, gesing en dit is al die baie jare terug, maar nou moet julle luister na die woorde hoe baie van die goed wat hulle voorspel, hoe gaan het in die toekomst wees. Hulle uh, uh, uh, uh, is nog op koers hoor, hulle is nog op koers. Uh, Zyger en Evans en hulle sing in the jaar 2525 en uh, die uh, aanhaling is ook dier uh, baie baie wonderlijke mens Robin Williams en hy was sy doel in die lewe was om mense te laat lach, uh, kan ek sê. Nou hy sê elke mens word geboore met een fraksie waansin moet het asblief nie verloor nie. Dit is Robbie Wilson en ons weet allemaal hoe het sy lewe geeindig. Kom ons luister na Ziger en in the jaar 2525. If man is still alive, if woman can survive, they may fight. do and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody that for you In the year 65, 65 Ain't gonna need no husband Won't need no wife You'll pick your son Pick your daughter too From the bottom of a lawn It's time for the judgment day In the year 8510 God is gonna Shake his mighty head He'll either say I'm pleased where man has been Or tear it down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 In the year 25, If man is still alive If woman can survive They may fall In the year 25, 25 En ek is bevrees Dat, ok, ek gaan uitspeel Moet twee van tjen zijn Het lekkies, maar uh, hier is nog heel wat wat op my speelhuis is, ek het nie die januari, sy so sê goed klaaggemaak nie, maar nou ja ongelukkig, tyd is die wenner en tyd het my uh, kort geknip hier so so ek gaan net sê dit is tyd vir my om af te sluit met twee in een rij en ek gaan al twee van uh, die ou oh, so muziek speel en ek bedank jy hartlik vir die gereelde inskakeling en ek vertrouw dat amal lekker saam geluister het, en al die nieuwe luisteraars, Phil en Lindy, please, don't stop now, keep on listening, I'm looking forward to hearing from you again, next week, of uh, ja elke keer as ek die program op sit, ek hoop nie, dis jylle laaste inskakeling nie. Nou, voor ons dan die laaste twee, luister, oh, en ek sien, uh, Heinsie en sy groep daarvan zeer is, hulle het ook seker beerdkracht, want nie een van hulle het ingeskakel nie. Nou, eers 'n paar aankondigings. Indien julle enige versoeke wil uitsaai of aankondigings van byeenkomste of vir die unies wil maak, julle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfoonnommer 072 541 9803. En ek krij wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienst hier op ons statie adverteer, of dalk die program borg. Jy sal vind dat het een baie kosteffektieve manier is om jou verkoop te eskaleer, en dalk som het te verdubbeld. Advertising pays is soos hulle in Engels sê, julle is ook welkom om my op daar die te contact. Ek herhaal om 072 541 9803 Nou, dit was vir my een voorrecht om die muziek met julle te deel. Een lekker week verder vir julle, een lekker naweek vir julle, en tot volgende week, is het ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was julle handen, en baie van jou, ek speel uit, met twee van die stereotje en letters, ach, was a saliekies, <laughs> so die eerste is A Love Letters in the Sand en dan gaan ons maar afsluit met ja, kom ons maak dit dan uh, die heel laaste ene Country Roads hier gaan hy